Jantziak estatuak migranten dako dispozitibo bat plantan ezagidu, joan den hostegunetik bidartan epe motzeko agera zentro bat ireki du baina hotxailaren ogoi arte bakreikidekia izanen da, kale erritik, kagoita malau migrante izan dira, eta besteak beste aterbea egitura da horietaz arduratzen, gurekin aterbeako zuzendaria apantxika hibarbur, egunan. Bai, egunan zuai. Hau da, zer da zuzten dispozitibo hori? Esplikatzen alen zu, bat. Ba, la bez uh, beriki edo gutxitan beraz uh, uh, frantses estaduak eramandu uh, kalen inguruan, pixka dezer eman deitutako de, de, de uh, uh, ekimen bat, erna baita uh, kalen uh, ezagutzen dugun egoera gogogorje uh, uh, ondorioz edo horria aurre egiteko be egunaka uh, lagun, uh, pixka bat uh, eremortatik uh, beste toki batetara uh, bideratzeko uh, ekimenaga antolatu dute. Beraz hori joan da ne Uh, berri hon bat uh, pertsona, uh, beraz, uh, deitua edo uh, komitatua izan da, behaz, autobus batzuetan zuetan jartzea, uh, behaz... Frank... pertsona kaletik uh, atera ituzte? Bai, gutxi gura bera, egun hortan, bai. Zomad badira kalen? Bo, behor, uh, bizpairu um, mila, gaur egun uh, metatuak akampamenduetan, egoera bezik batean uh, aktualitatean, ekos egitzen aldugun bezala, humanitario baldintzatxaretan Eta beraz, nun uh, baitango, uh, handik uh, bideratze, eko jendeak, ala, izan dira autobus batzuk eta frantzian antolatutako ageran uh, egituretan uh, egi bidelatu. Zer da helburua zer da mugimendu hori frantziaren uh, estatuaren partetik? Boa, lebatetik, uh, ipar uh, frantziako uh, uh, bizitzenden tentxo hori bat uh, uh, ahultzeko, mm -hmm. eta bere ziki uh, asia edo emigrazio uh, bideandiren uh, gazte horiek uh, ageratokietan bidelatzea. Ageratokietan zertarako, ba bereziki, berriz ere informazioa uh, untsasa baltzeko zer den uh, frantzian asia uh, eskatzeko balintzak haien proiektuaren araberan eta haien egoeraren araberan uh, ba, esist zendiren dispozitiboetan kadabezalakoak zantra dakoidu de demandor dazin da elburu eldi ideal bat holako uh, egitoretan bideratzea eta oren barne gero uh, berdiren laguntzak emaiteko e Zendako, ja, anez zindire eman informazio horiek kalen? Bai, biztandena oartzen uh, gira Zango toki ango elkarteeta zerbitzuekin herrrietan uh, dira aipatzen uh, dena informazioa emana da. Gerro dakigunezango egoeraz berriz erripikatzen duten Bizpainu mila jende dira metaturik humanitariouz uh, baldintza biziki txretan, Elkartea haitz zibiltzen dira bolendres hainitz, militante hainitz baina norrez gain ere eta lan xerioza edo xerioza rik egiten xinpleki, behaz baz informazioa emana da, baina hizkuntzaren oztopoa eta denek izpaitira ikusiak baina informazio hori maiteko eta zendiren babes horien galditzeko baldintzak beharrezkoak dira bideratzea. Hau da, diren migrante horietan, batzu batzu autobusan autogusan zirela eskapatu dira ez zuten ari Beste batzu hemen zirela ere zire egon, bo egan behar libre direla, eh? egoiten dira edo zire egoiten nahi bezala. E, Iduriz ordoan migrantek nahi dute kaletik e, atera, baina ez dutenei bortxasun atetogi? Uh, nahi dutena da bereziki beste uh, bizi egoerak rgita garbi da eta hori ikusten argi ikusten da ribbatu direnetik usteut dut, handia bala gosa handi batekin akidura ere bai beraz olako argera duin bat eta goso batean agertzea um, uh, izan du bere bere uh, mere gero haien proiektu proiektua ba, kutsak badu bidea. Uh, dakigunez eta erraiten dugu du, du, dutenez baina gutxi mintzatzen dira oraindik edo zah, uh, informazio zehatz gutxi di, dugu oraindik helburua Elburua zein da jentzat, eta Han uh, lan egiteko eskubideak eh, egisagoak eh, baitira. Hori argi da, lan egitean albat dutean. Eta gero Zudanetik uh, egen goa baita ere ba Englisarekin uh, ba dute uh, izk, izkuntza piskabat badakite, eh, famiagada eta egisago eh, Da. Bena, Inglatera joaitea kalenziren, orain bidaktan dira, hori dira? Hori uh, da, hori gaiten Diego askotan haien proiektuare mila kilometru gibel eman dute hori tan, hori uh, da kaletik atre ratu larik, uh, autobusetan xartu dira uh, bolon Bolontatearekin, hori... Uh, Zirabor az... txatuak izan, eh? e? Zirabor txatuak izan, hori, uh, hori segurtamen bat da. Gero ez zuten maitezpada kaletik joan nahi, baina beste uh, beste uh, bizi uh, baldintzak. Vai. Eta gero autobusean izanik uh, bakarrik jakin nute noraiu eten ziren, šobera ulertu gabe ere ez. Uh, Aipatzen nugularik uh, direla beh, uh, kaletik milako milometrogi belean, ba osu sein hori iztutek okatzen uh, nunden. Vai. Atex Aterbeak zuzunariaz zira, atex behak beraz uh, berakartu du bere gain Bidearteko joaren lana Zer lan egiten duze hor? Bo, lehenik erran behar da Ahun hartu dugula horren uh, Ekinmen horretan sartzia uh, Argiki estapenetik jakinez ez ginola edo ba, baionan Egindako agera mm. uh, Proiektu bat suti uh, gertzen hori argiki nuen uh, Epebizikila borbaten zatzela Eta guretako Bolontate uh, nagusia zen Hala uh, hori da Agera duin baten eskentzia Sekuritate batemaitea maitea eta informazio eta bideratze lan hori importantea iduritzen zitzaigurako nahi duen arentzat, a, jakitea nola babes uh, estatutu bat eskatu frantzian. Uh, beraz hori uh, zen uh, guretako uh, engaiatzen edo gogoe maiten gintuenak, eta bertzalde horrein zer egiten aldugu ba albezain arrera, albezain goxoa eta duina skentzia eta mm. hortan dugu harretaguzia maiten askenean uh, izan dadin toki go, goxoa bat hor berrin dartzeko toki uh, egoki bat, eta hau zehut uh, indar guziak ortane maitean ditugula nahiz eta jakin, ez dugula nolazpait olako etapa nagusibat eskaintzen aien hmm. bidean. Ogoi tamala, o partitu ziren kaletik, Ogo, ozuma dira hor bideakten? Horrein ogoi bat. Ogoi bat dira, zer, zer da galdegiten dutena, zer eskaz dute, Norak, norako profilak ditugu? Ordoan, nor ditugu ori, uh, bon, bihitzez, uh, di, bon, uh, gazteak ditugu, uh, ordoan, aztapenean berroita marret hori berziren, jaz, idu autobus uh, osatu ziren hortarako, eta bat bidean ustuda, uh, gazte horiek, uh, uh, ala, uh, antolatu edo ezakindola paxatu da, mainan, uh, autobus bat ustuda, eta bez beaz bihitori dira osatulik, hortarik hortan uh, gau bat paxatu ondotik argik irrandigu, uh, ori ere ez dela zentro etxibat, hori balintzatu eta argitu nahi, uh, argitu dugu ez dela zentro etxibat, ordan bako txak, hori tortzen zela, behar zuen behar edo hartzeko eta gero, bere proiektuaren araberan, behar bidea zelatzen alkozula bidea nahi zuen bezala. Na, hor loiten dute, da dute? Dena, hori lo egiten dute, gu, uh, pausatzen dira, sukaldatzen dute gure uh, ekiparekin, hori da gu bizitukia, eta uh, osoki betetzen dute uh, uh, bizi hori eta engaiatzen dira ta biziki bizigo enfin olaeran el carbicitzagocho bizitzen alegira gaurigun baina gastiak dira gutxi egiten dit bitartez ja merda gutxi egiten dute bemenogia gutana gantz zer dira zira usartzen edo ez dakite edo zer da Boa, bitartean ezgira ere dola hiru egun hor direla bakari, oh, yeah. baz, uh, harri bat zen gira aienbizia biziki uh, deia, tinko eta azkarra dute, beraz, uh, ba ez tira edekitzen edo zen pertsunari oh, yeah, yeah. hastean. Seen duguna da biziki goxuan direla, biziki hareman uh, uh, goxuan uh, entrenitzen dutela bakoitzarekin, maailan proiektua buruan dute, informazioaren eske dira, hori argi dugu, behaz atzotik uh, uh, jotak jortan gira, gaurti goitik Lehen ebaluaketak eta benzerbitzuak etoriko dira bakotxaren egoeraren puntua egiteko, behaz gaurasiko dira olako lanak, eta bakoitzalekin ikusi zer zer bideratzen den. Baina nori, nolazpait, ez ginen pentsatuak haien bidean, mm. behaz utzi behar diegu denbora, horregoetan direnak uste dut hemen ego nahi dutela, edo nahi dutela bideratu zerbait franziak. Ez dutzenan Azteko uh, hor egoiten dira, eta hori seinale bada, bakoitzak ezizueanen, eh, bi minuta lehenago joanen dela, eskertuko zaitu eginduzun duzun tzat, eta gero irriamdi batekin joanen zaizu, Ara. eta besteak alabidea segitzen dute ez bakarrik, taldeka ibiltzen baitira, eta bakoitzak bidera antolatzen du, baina guretako garantitxoa dela da, behar den informazioak eta behar den alguziai maitea bakoitzak erabaki dezan informazioekin. Ja. Pantzika Ibagur, mil esker gurekinegonik goizuntan aterbeako zuzendaria eta handoko egunak arte. Mil esker